اتذكر يوما كنت ساعانق جمعة الفكري تلهج في صبر وترجو رحمه تسري فعشى القلب يخلص نوافره كتحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من غب الخير ترعى ما وتذكر روات ذكر بسم الله الرحمن الرحيم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 i da ih kao takvo slijedimo a da vidimo zabludu zabludom i kao takve je da je se klonim. Salavat i selam donosim na Allahu poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem a nego porod sučasnih ashabe sve mukmina suniga dana. Moje večerašnji riječ i obraćanje će biti posvećene jednom tekstu i pojedinim komentarima u kojem sam ja vidio koristio se. O tome i progovori pošto smo mi u prekraju mjeseca decembra po gregorijanskom kalendaru i aktualna tema je kod svi nova godina, kod nekih je aktualna u, u kojem supermarketu je jeftinije meza i alkohol, pa da se tamo najveliko kupi. Kod nekog ba, pak je aktualna zato što se brini za stanje svoga naroda po svojim mogućnostima, pa razgovara sa svojim komšijama i pokušava im reći da muslimanima nema mjesta u slavljenju nove godine. Ja sam napisao na jednom Portalu, tekst koji čiji naslov i uvodni dio je mogu ovako reći pozitivno provokativan jer sam čestitao svim muslimanima za novu godinu njihovu čvrstu odluku da neće proslaviti novu i čestitao sam svakom pametnom roditelju koji neće da zvoli svome sine i svojeg čerki da odu sa društvom i da se izurlaju tu noć. Također sam čestitao svaku mladiću i djevojci koji će odbit poziv svojih prijatelja i prijateljica da se sakupe i da tu noć niko od njih sigurno, adekvatno ne znajući zbog čega, međutim poznato pravilo gdje svi Turci tu imali muja, da se izurlaju, da se iskaču i da na jedan transparentan način pokažu kako se može biti nenormala. Tu noć koja je za par noći, mnogo će beba da uplače zato što neće moći čitavu noć da zaspije zbog petardi automatskih puški po selima pogotovo i pištolja koje će se ispaljivati iz kuće nakon što odkuca 12.00 AM u tom trenutku kad bi ti priliku da priđeš tom jednom razdraganom takvom insanu i kažeš mu ljudno što pucaš pa kaže svi pucaj pa ja puca ako je to mjerilo zaslavlje, Allah subhanahu wa ta'ala je dao muslimanima da se s pravom dva puta u godini proveseli da dane Bajrama učini dane, danima jela i pića, veselja, čestitki, zikra i tako dalje. Zbog čega proslava Proslavlja se nakon nečega što se pozitivno finiširao, što se završio s hajrom. Allah je s mudrošću dao da dva bajrama budu nakon dva velika ibade. Prvi je Ramazan koji ako čovjek isposti nadajući se Allahovoj nagrad. Vjerovaću Allaha, Allah će mu prostiti sve grije. Pa se insan obraduje i bude mu lijepo prvo što se lahko osjeća nakon nakon nastupanja Bajram namaza osjeti lahkoću svojim prsima. Riješio se svoji griha. Riješio se Belaja koji je radio u protekloj godini. A drugi Bajram je proslava nakon hađa, nakon najsvetijeg ibadeta hodošćašća svete, Kabe gdje muslimani čitavog svijeta dokažu da su mu da su predani Allahu i da se njemu samo pokoravaju. I to slave i oni koji su otišli, oni koji nisu Zato što se su osjećaju sa njima i u tim danima kolju u kurbane, prinoši žrtvu svome gospodaru. A za Novu godinu, šta je, koje je uradio ili šta se uradilo pred Novu godinu pa da se za Novu godinu urla? Pa da kažemo da je propisano, ne samo da je dozvoljeno, da je propisana Nova godina. Samo ono što se radi u Novoj godini je dovoljno da se, da se ona nikako ne obilježava. Koliko se alkohola popije, koliko, se, koliko ljudi duš izgubi. Koliko djevojaka, koliko mladića, koliko ovoga onoga da ne nabraje. E zato sam ja čestitao muslimanima i onda sam dobio komentar da je moj tekst protkan mržnjom prema drugima. Da na ovakav način i ovaka nekakav e, stav prema novoj godini i savjetovanje muslimana da ne obilježavaju novu godinu jer je to kršćanski praznik koji su oni izmislili i nema veze sa din islamom i sa našom tradicijom. Ama baš nikakve. Kaže da na ovakav način ne može suživot. Znači sa nama koji ne obilježavamo novu godinu, mi nismo sa suživotom sa našim komšijama. Ja to jutro, kad sam napisao taj tekst, dvoje komšija pravoslavaca iz mojeg komšiluka nema autobusa taj dan. Kasnije i ja ju odvezem na jednu destinaciju, sjedu sa mnom u auto, pozdrave se komšija šta ima hoćeš nas, onaj, nema autobusa, rekao, hajde sjedite sa mnom, ja ću vas odbaziti koja je tu sad kontradiktornost, taj čovjek koji je napisao taj komentar, ja sam ubijeđen da je on negativno nelektrisan na sve što se zove proislamsko, sve što se zove eh, hajde da budemo muslimani kako treba, ja vam garantujem da ako je čovjek musliman kako treba, da to nije jednako ja ne želim ni s jakim drugim. Bože saču. Pa Allah u Kuranu kaže, ko smo mi da prikrijemo Allahove ajete? Vama su dozvoljena njihova jela, a njima su dozvoljena vaša jela. Što je Allah rekao, a njima su dozvoljena vaša jela? Pa da ga zomniš, da ga nahraniš. ali je dovoljno kao musliman, da znam da je meni moje halale od mog brata muslimana. Pa mi je Allah rekao da mi je dozvoljeno od onih koji su sljedbenici knjiga, kršćana i židova, da mi je dozvoljeno njihovo meso, meso da jedi. Da kad te komisija kršćanin pozove, Da pojedeš kod njega da se odazoveš. Pa Allah kaže, a i vaša je hrana, i vaše meso je halal nima. Da kaže muslimanima, zovom svog komćuna, kao? Mi to znamo. I mi želimo tako. Ali nemoj sad da, da odma idemo na tu temu, ko nije želio tako i ko ne želi na takav način da, da živi sa, sa muslimanom. Pa evo vam hiljade dokaza. Krenite samo gdje god su muslimani došli. I ostale da žive sigurno jedan postotak dobar postotak u nekim zemljama i nekoliko milijonski žive i dan danas hiljadu i više godina ljudi koji koji su krišćani ili su pravoslavni ili katoličkog prediljenja krišćanstva i nikakvi, ama baš nikakvi problema nemaju u tome što žive sa muslimanima da Allah je dozvolio da se mi muslimani, muškarci vjenčajemo sa sledben sa ženama usadbenika kniga, znači sa njihovim ćerkama, sa djevojkama koje su kršćansko jevidovsko ubeđenje. Pošto istog nekakog onaj takve veze su života i, i, i, i, i mogućnosti da se živi zajedno, a i sama Lau poslanik sallallahu alejhi ve selleme je imao u Medini židove dove kao komšije i živio je sa njim. Među Ova tema odnosi se na muslimane na našu tradiciju. I mi čim kažemo ovo nije od naše tradicije, odma se daje nekakva slika da mi ne želimo su život, da mi ne poštujemo drugo. Pa dobro, kad su oni rekli svojoj djeci u crkvama, ajte vi na bajram. Ajte vi malo džamiju na džump klanjajte. Neće niko to reći. Neće niko spomenuti da stotine djevojaka u Egiptu se muče, neke su i podlegle nakon mučenja zato što su primile islam bile krišćanke po crkvu. Pa kad primi islam, babo je uzme, kad sazna, stavi je u crkvu pod, pod ključ ili će da se vrati u krišćanstvo ili će biti tučena sve dok ne, ne ispusti dušu. Ali svako zna navest tamo, ima kod muslimana onaj hadis tamo da onaj koji odpadne od islama ubija se. Kod nas toga, to je propis, ali ima li toga kod nas praktično? Ali kod hršćana, koliko nisu to praktikuje? Odrekuo se hršćanstva, udi ovam. Odmah ga... sa islamskog aspekta dokazivanja i govora u Leme o, o novoj godini, Kaže imam zehebi, odgovarajući onome koji kaže obiležava novu godinu i ukra, ukrašava svoju kuću samo da se djeca zabave. i to može se sad kod nas čut. Pa kaže nije meni do nove godine. Rebi Antonislav ja on gao kaže ono jelku kupio, djeci fino kaže, ma male djece, pa kaže nek se oni malo zabave, ajde šta će biti, čošku jelka okači, oni paron i loptica, balone kupi im djeci šta fali. Kaže imam Zeheb itakon čovjek. Kaže nema goreg stanja od čovjeka, od onog čovjeka koji izlaže svoje žene i svoje djecu Allahove srcobje. Kakav je to insan koji kaže, ja neću slaviti novu godinu, međutim, malo rad djece ti u tom trenutku izlažeš svoju djecu Allahovoj sržbi i ti si prečiko sliman da se ne na one koji kažu Allah ima djete, pa što? zato što Allah kaže u Kuranu i samo što se nebesa ne strovali kad oni kažu Allah ima djete, pa nebesima krivo, čije da se sruši Također Imam Zehebi prenosi predaj od Abdullaha bin Amra, koji je živio sa kršćanima u Egiptu, kaže da onaj koji od muslimana obilježi novu godinu i zakiti svoj kvart ili svoju kuću, svoju mahalu sa ukrasima, vrđanima, tokom nove godine i preseli u takvom stanju. Nakon toga, prije nego što se pokaju Allah s.w.t. od tog čina, bit će na sudjemu danu proživljen sa kršćanima. Neće biti proživljen sa muslimanima eto šta će musliman za jednom godinu, da se drži svo, svog din islama. I da se on ne brinu za, za suživot, mi smo za suživot, i to smo pokazali nije ovdje mujo, ni Mustafa 20 godina, nego 550. Molim, Alada, ove riječi bude odkoristite. Svima nama još jednom čestitam svakom muslimanu za novu godinu koji neće proslaviti. Novu godinu koji će ostati svojim porodcama, čuvati svoju tradiciju din islam, svoj čas, svoj obraz, svojih čeri, svojih sinova i koji će na jedan fin način reći svojoj djeco naša, nije ovo naše. Ovo urlanje i plašenje beba i starijih ljudi i skakanje i, i izluđivanje i onda da se svako plaši po ulicama, šta će se desiti nakon 12 kad se oni ponapije i izađu napolje, to nije naše i ja ću biti najsretniji onog dana kad nijedan musliman, u Bosni i Hercegovini ne bude to slavio i kad svi ostanu u svojim kućama i kad ne bude onog novogodišnjeg programa. Molim Allah da nas pomuni o svakom hajru. Subhanika Allah, imhamdika, shradu ilaha ilaha, enta staghfiru, wa eto ugu